Bine v-am găsit, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, aducând în următoarele 30 de minute lecțiunea C021. Aceste lecțiuni se delednicesc cu propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu,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 a programe de 30 de minute care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi C021 va debuta cu o meditație asupra versetului 4 a capitolului 3 din întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, după ce mai întâi vom adăuga un scurt gând, o scurtă meditație asupra versetului precedent, versetul 3, care n-a putut fi prezentat cu prilejul lecțiunii trecute din motive de timp. Dar, mai înainte de acestea, haideți să dăm citire unui dialog dintre Watchmani, un credincios chinez, un scriitor de lucrări foarte prețioase, și un oarecare doctor în filozofie. Watchmani, așadar, a făcut o vizită unui conducător creștin care era bolnav la pat și care se numea domnul Vong. Era un om foarte învățat. Era doctor în filozofie și un om foarte stimat în toată China pentru înaltele lui principii morale. Un om care era angajat de foarte multă vreme în lucrarea creștină. Dar, interesant, el nu credea în necesitatea nașterii din nou. El predica oamenilor o evanghelie socială de dragoste și fapte bune. Atunci când Watchman Watchmanil a vizitat pe domnul Vong, Câinele lui favorit stătea lângă pat. După o discuție de mai multă vreme despre lucrările lui Dumnezeu și despre natura lucrării sale în noi, Watchman a arătat dintr-o dată spre câine și a întrebat cum îl cheamă. Domnul Vong a spus că îl cheamă Fido. A, Fido! Deci Fido este numele lui de botez!" a spus Nii. Acum, deci, spune-mi, pot să-l numesc Fido Vong?" Cum, Fido Wong? În niciun caz nu-l poți numi Fido Vong, a răspuns el spontan și foarte hotărât. Da, domnule, dar el trăiește în familia ta, a stăruit Ni. Și atunci, de ce să nu-l numești Fido Vong? Apoi Ni a arătat spre cele două fice ale domnului Vong zicând. Ficele tale nu se numesc Vong? Ba da! Ei, atunci dacă unei fice de-a tale pot să-i zic domnișoara Vong... De ce n-aș putea spune și câinelui care este tot al tău, domnul Vong? Învățatul a început să râdă și ni a continuat. Vrei să știi unde vreau să ajung? Uite, fiicele tale s-au născut în familia ta și-ți poartă numele pentru că tu le-ai dat viață din viața ta. Câinele tău poate fi un câine inteligent, un câine cu purtări alese și în toate privințele un câine dintre cei mai remarcabili, dar în ceea ce am discutat noi nu se pune problema dacă este un câine bun sau rău, ci pur și simplu dacă este câine sau este copilul tău. El nu trebuie să fie un câine rău pentru a fi descalificat de la a fi un membru al familiei tale. Pentru aceasta este destul să fie câine. Ei bine, același principiu ți se aplică și ție în relațiile tale cu Dumnezeu. Problema nu se pune dacă ești un om bun sau unul rău, ci pur și simplu dacă ești sau nu om. Dacă viața ta este la un nivel mai jos decât viața lui Dumnezeu, tu nu poți aparține familiei lui. Toată viața ta scopul predicilor tale a fost să faci din oamenii răi niște oameni buni, dar omul ca atare omul în sine, fie el bun sau rău, nu poate avea niciodată înrudire vitală cu Dumnezeu. Singura noastră șansă ca oameni este să-L primim pe Fiul lui Dumnezeu și când facem lucrul acesta, abia atunci viața lui din noi ne va transforma în fii ai lui Dumnezeu. Rămânând îngândurat învățatul și înțelegând atunci pentru prima oară că lucrurile într-adevăr așa stăteau cu el, chiar în ziua aceea a devenit și el un membru al familiei lui Dumnezeu, primindu-l pe fiul lui Dumnezeu în inima sa. Ascultând la ilustrația aceasta atât de convingătoare, pe cât de simplă, pe atât de concludentă, a necesității întoarcerii omului la Dumnezeu, așa cum a prezentat-o Watchmanii, îmi aduc aminte cum, nu cu multe lecții în urmă, același principiu îl prezintă, sigur, dintr-o altă perspectivă, preotul profesor Dumitru Stăniloie. În lucrarea din care am dat citire acelor gânduri scrise de. Preotul profesor Dumitru Stăniloie, ni se arăta că pentru ca omul să se poată îndumnezei, a fost necesar ca Dumnezeu să se înomenească. Și ne a arătat închip strălucit că Domnul Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, a devenit om ca noi, dar fără păcat, pentru ca noi prin el să ne îndumnezeim prin metamorfoza nașterii din nou. Nimeni, deci, nu poate ajunge în cerul lui Dumnezeu, decât pe calea pe care a pregătit-o Dumnezeu prin omul Isus Hristos. Ca să ne unească pe noi cu El, mai întâi Dumnezeu s-a unit El cu noi prin Domnul Isus Hristos. Pe ce cale s-a unit Dumnezeu cu noi? Pe calea nașterii miraculoase din preacurata fecioară Maria. Pe ce cale ne-a devenit El mântuitor? Pe calea crucii. Pe ce cale putem noi acum să luăm chipul Lui Dumnezeu? Pe calea nașterii din nou, nașterii miraculoase din Duhul Sfânt. Pe ce cale putem dobândi acum noi mântuirea pregătită de El? Pe calea crucii pe care ne-a fost adusă. Nu există o altă cale, pe care aceasta a venit Dumnezeu la noi ca să ne deschidă drumul către El. Nimeni nu ne mai poate deschide o altă cale către Dumnezeu afară de aceea care vine de la Dumnezeu. Cine ne-ar mai putea deschide o altă cale către Dumnezeu în afară de El, de Dumnezeu însuși? Dacă deci Dumnezeu nu s-a putut uni cu noi pe nici o altă cale decât prin nașterea miraculoasă din Duhul Sfânt a Fiului lui Dumnezeu și dacă El nu ne-a putut pregăti mântuirea pe nici o altă cale în afară de calea crucii, cu atât mai puțin ne-am putea noi uni cu El pe oricare altă cale decât aceea pregătită de El. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumim că ai deschis o cale pe care ne poți aduce înapoi la tine. Înțelegem cât de gravă a fost căderea noastră în păcat, dacă n-ai putut să ne aduci pe o altă cale decât pe calea crucii. Primim acum ce ai făcut pentru noi, ne închinăm cu mulțumire și suntem și noi de acord să primim jertfa Domnului Isus Hristos prin crucea noastră, adică renunțând la orice altă cale, la orice altă imaginație ne-am putea face cu privire la tine și înțelegând că aceasta este singura cale, astăzi toți aceia dintre noi care n-au făcut pasul acesta al pocăinței îl vor face cu bucurie aflând vestea cea bună a cuvântului tău, iar noi, care deja am pășit pe drumul acesta mai înainte, după cum prin mila ta ne-ai chemat, vrem în continuare să mergem pe aceeași cale, niciodată să nu urmăm niciun îndemn care vine din noi înșine, sau de la oameni, sau de oriunde ar veni, ci în toate lucrurile, în tot restul vieții noastre de copii ai tăi, vrem să urmăm numai și numai și numai îndemnurile Duhului Tău Cel Sfânt, Așa cum ne le descoperi pe paginile Sfintei Scripturi. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu o lumină cât mai limpede asupra acestei nevoi imperative de a accepta calea ta, adică nașterea din nou prin Duhul Sfânt ca urmare a primirii morții Domnului Hristos făcută în locul nostru. Dorim să facem aceasta pentru slava ta și fericirea noastră veșnică, amin! Iată ce -a venit din cer jos. Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Înainte, deci, de a parcurge versetul 4 din 1 Corinteni, capitolul 3, haideți să citim din nou versetul 3 din 1 Corinteni, să adugăm o meditație scurtă. Pentru că tot lumești sunteți, se adresează aici apostolul Pavel Corintenilor. În adevăr, când între voi sunt zavisti, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești, și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Dragii mei, dovedim că suntem adevărați urmași ai Domnului Hristos, că suntem oameni duhovnicești și că dragostea dumnezeiască arde pe altarul inimii noastre atunci când căutăm pacea cu toți oamenii. Întrucât atârnă de noi, trebuie să urmărim mântuirea sufletelor, și să luptăm cu toată ființa noastră pentru păstrarea unității cu toți copiii lui Dumnezeu. Un singur lucru trebuie să urâm păcatul. De un singur lucru trebuie să ne despărțim, de păcat. Împotriva unui singur lucru trebuie să luptăm, împotriva păcatului. Numai oamenii duhovniciști pot face cu adevărat Lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Aceștia sunt adevărați oameni liberi, și de lege, și de fără de lege. Am ajuns acum la versetul 4, deci citim 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 4. Când unul zice Eu sunt al lui Pavel și altul Eu sunt al lui Apolo. Nu sunteți voi oameni de lume? Dragi ascultătorii, Duhul Sfânt, în cuvântul scris al lui Dumnezeu, ne arată limpede că omenirea este împărțită în două părți mari. Biserica cea sfântă a Domnului Hristos, care este alcătuită din oameni născuți din nou, o nouă creațiune, și a doua este lumea păcatului, vechea creațiune. Biserica are felul ceresc de viață, adică unitate, pace și dragoste. Acestea sunt în cer și acestea sunt reproduse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în sânul bisericii trupului mistic al lui Hristos pe pământ. Lumea însă are felul luciferic de viață, adică dezbinare, tulburare și egoism. Atunci când apostolul Pavel scria creștinilor din Corint că au un fel lumesc de viață prin faptul că sunt dezbinați, voia să arate mai puternic și mai limpede felul de a fi al bisericii, adică unitatea și dragostea, și să-i îndemne și pe ei la trăirea adevăratului fel de viață al bisericii. Domnul Iisus Hristos nu are decât o singură biserică pe pământ și aceasta este alcătuită numai din oameni născuți din nou care urmăresc dragostea, pacea și unitatea. Aceia care fac parte din biserică au gândul și duhul lui Hristos. Despărțirile din creștinism nu sunt biserici, ci partide religioase, Biserica adevărată este liberă de Duhul de Partidă. Ea este trupul lui Isus. Așa cum am amintit cu multe ocazii, amintim și acum: În sânul tuturor partidelor religioase se află Biserica lui Dumnezeu. Adică, aceea din cadrul partidelor religioase care nu țin la doctrina cultului lor al denominațiunilor care nu au ambiția de a spune că numai la noi este adevărul, ci, din potrivă, recunosc pe copiii lui Dumnezeu și din alte denominațiuni, pe toți aceia care trăiesc prin Duhul Sfânt și trăiesc prin puterea Crucii lui Hristos, aceștia, deci, din sânul tuturor denominațiunilor, care nu țin la partida lor, ci au în vedere numai creștinismul adevărat din creștini, adică pe cei născuți din nou, aceștia alcătuiesc la un loc biserica lui Dumnezeu, trupul său mistic pe pământ. Prezența fizică în sânul unei partide religioase nu te descalifică cu nimic de statutul de mădular al trupului viu al lui Hristos, dacă, așa cum am arătat, nu ții la Duhul de partidă, ci recunoști pe Domnul Isus Hristos în toți credincioșii din celelalte partide. În același fel, spunând prezența ta fizică și activitatea chiar febrilă în cadrul celei mai duhovnicești adunări care s-ar putea gândi, nu-ți asigură deloc mântuirea. Ne aducem aminte de Iuda Vânzătorul. El nu a fost numai în cadrul unei adunări, ci el a trăit alături de Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, timp de trei ani și jumătate. El a avut parte de ceea ce noi astăzi nu putem avea parte, și anume să fie lângă Fiul lui Dumnezeu făcut om. A trăit cu el, l-a văzut, l-a auzit, au mâncat împreună, au făcut multe lucruri împreună, întrebarea este, l-a ajutat pe el apropierea fizică de Domnul Isus să ajungă mântuit? Nu, ci din potrivă, el n-a fost împiedicat să facă cea mai groaznică lucrare de vânzare a Fiului lui Dumnezeu. Iată deci că ceea ce contează este atitudinea inimii tale. aceea te califică sau te descalifică ca un adevărat mădular al trupului lui Hristos. Revenind la versetul nostru, în versetul 4, Pavel arată starea care era în biserica din Corint. Acolo unul zicea, eu sunt al lui Pavel, altul sunt al lui Apollo și Pavel îi întreabă, dacă voi faceți astfel de separații, nu sunteți voi oameni de lume? Ce-ar zice apostolul Pavel dacă ar veni astăzi și ar vedea situația creștinismului de pe pământ? Oare ne-ar lăuda sau ne-ar adresa aceleși cuvinte ca și corintenilor de odinioară? Frații mei, să ne cercetăm adânc și în privința aceasta. Chiar dacă prin accidentul nașterii sau prin alt accident un creștin face parte trupește din una din multele partide religioase, duhovnicește trebuie să fie liber de duhul partidei respective ca să se poată bucura și să poată avea părtășie cu toți cei ce cheamă pe Domnul, cu toți cei ce mărturisesc și dovedesc că sunt creștini. Duhul de partidă este tot atât de vrăjmași Duhului Lui Hristos ca și oricare alt Duh diavolesc. Cei care trăiesc în Duhul de partidă trăiesc în păcat, deci sunt lumești, chiar dacă se înfrânează de la alte păcate și plăceri trupești. Păcatele, de fapt, sunt de două feluri, trupești și spirituale. Cine trăiește în păcat nu poate avea o înțelegere limpede a adevărului. angură de aur zice, viața necurată împiedică înțelegerea adevărului Dumnezeesc. Cei ce se află în rătăcire însă cu o viață curată în intenții nu pot să rămână în rătăcire pentru totdeauna. El va ajunge la adevăr. Curăția vieții lor îi ajută. Dragii mei, să cerem Domnului zilnic curăția intențiilor și gândurilor noastre și atunci, chiar dacă în vreo privință suntem rătăciți, vom ajunge la cunoașterea adevărului. Cei cu inima curată sau sinceră văd pe Dumnezeu, scrie la Matei 5 cu versetul 8. Să ne lăsăm de plin stăpâniți de Domnul Isus și de Duhul Lui și vom fi izbăviți de orice Duh străin, de Duhul de partidă și de influența oamenilor. Numai cei liberi pot să-i aducă închinare în Duh și adevăr Lui Dumnezeu. Așadar, Prezența noastră în cadrul oricărei partide religioase nu ne împiedică cu nimic să ne închinăm cu adevărat Domnului Dumnezeu dacă suntem liberi de doctrina și de mândria și de ambiția partidei în sânul căreia venim și ne aducem închinarea. Pentru cei de lângă noi care practică duhul de partidă, să nu facem altceva decât să ne rugăm fierbinte înaintea lui Dumnezeu să-i lumineze și pe ei cu privire la eliberarea de Duhul de Partidă pentru că cine este liber în Hristos este cu adevărat liber. Așa spune Mântuitorul, pe cine face fiul slobod va fi cu adevărat slobod și mai ales slobod de Duhul de Partidă. În rest, să ne unim cu toți la slujbă și închinare înaintea Domnului, să avem inima deschisă față de toți credincioșii adevărați ai Lui Dumnezeu și din sânul altor partide religioase, să aducem închinarea cuvenită Lui, El se va bucura, iar viața noastră va progresa. La versetul următor, versetul 5, Pavel continuă să le explice Cine este Pavel și cine este Apolo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Este de absolută trebuință să știm sigur cine suntem noi oamenii și cu atât mai mult noi cei credincioși. Prin fire omul este aplecat spre idolatrie. Nimeni nu-i scutit de această pornire naturală. Prin harul și prin lumina Duhului Sfânt, răscumpăratul Domnului Isus vede această ispită și se ferește de ea cu toată puterea. Prin neveghere, ușor se poate ajunge la un cult străin de Dumnezeu, singurul căruia îi se cuvin de fapt toată slava și închinarea acum și în vecii vecilor. Cultul personalității este foarte răspândit în lume și mai ales în lumea creștină și, vai, este foarte molipsitor și foarte păgubitor. Cine este Pavel? Întreabă aici Pavel. Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut. Vedeți dumneavoastră oricât de dăruit ar fi un rob, el este tot rob. Și cinstea care îi se dă este cinstea robului, stăpânului însă i se cuvine toată cinstea și închinarea. Noi suntem datori să cinstim pe toți oamenii și cu atât mai mult pe cei ce cinstesc și slujesc lui Dumnezeu, dar nu facem din cinstea pe care o datorăm făpturii un punct de plecare spre idolatrie sau să umbrim prin acestea, Cinstea care îi se cuvine Creatorului. Cine stă de plin sub stăpânirea lui Dumnezeu, a Duhului Său cel Sfânt, nu va depăși niciodată dreapta măsură în toate lucrurile. Acela va fi ferit de exagerare și de păcat. Este bine totdeauna să ne punem întrebarea, mai ales când ne aflăm în fața vreunui om mai dăruit. Cine este? Și ce este El? Iubiți ascultători, aici este o linie de demarcație foarte fină la care trebuie să dăm o atenție deosebit de mare. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am amintit, vorbește despre amândouă. Vorbește despre toată cinstea care trebuie dată lui Dumnezeu și lui îi se cuvine pentru că El este creatorul nostru. În același timp însă, în câteva rânduri, apostolul Pavel, în cadrul epistelelor sale, ne învață să dăm cinste credincioșilor care se îndeletnicesc cu vestirea Evangheliei și, în alte cazuri, altor categorii de credincioși. Trebuie însă să fim cu foarte mare luare aminte când practicăm învățăturile acestea sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu și, așa cum am auzit, instrumentului de care se folosește Dumnezeu să-i dăm cinstea cuvenită, însă toată cinstea și închinarea se cuvine Dumnezeului care folosește acest instrument. Este, dacă vreți, un fel de ilustrație, raportul dintre un om și un stilou care are un scris remarcabil. Desigur, Oricine vede o scriere executată cu acest stilou, va rămâne impresionat de felul cum scrie și va fi foarte curios să afle ce fel de stilou este acesta. Se va interesa, probabil că îți va procura unul și va fi foarte încântat să-l vadă și va spune într-adevăr ce stilou minunat. Cu toate acestea, Oricât de minunat ar fi stiloul, el nu a scris singur, ci conținutul a ceea ce a scris, cât și felul cum au fost alcătuite literele, aparțin celui care a folosit stiloul și nimănui nu-i va trece vreodată prin cap, să laude stiloul pentru conținutul așternut cu ajutorul lui pe hârtie ci va recunoaște alcătuirea deosebită a stiloului dar când vine vorba despre conținutul a cele ce au fost așternute pe hârtie cu stiloul va ști fiecare să dea cinste celui care a stiloul Este o comparație poate destul de incompletă Într-un fel însă ne arată că noi suntem instrumente în mâna lui Dumnezeu. Lucrarea care se face prin noi este a lui Dumnezeu și toată slava trebuie adusă lui. Că suntem un stilou care scrie puțin mai deosebit ca altul este un adevăr, și aceasta până la urmă este tot lucrarea lui Dumnezeu, dar el a rânduit să se aducă mai multă vrednicie și cinstea celor care mânuiesc Evanghelia, nu pentru că ei ar fi ceva în ei înșiși, ci pentru că ei sunt făcuți de Dumnezeu un vas deosebit ales pentru această lucrare. Dacă suntem atenți și cugetăm smeriți înaintea Domnului, vom găsi felul în care a gândit el, Domnul Dumnezeu, să creeze această atmosferă minunată ca chiar cinstind instrumentele lui, toată slaba să-i se aducă lui așa cum i se cuvine. Iubiți ascultători, aducem aici la cunoștință încheierea programului C021 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână partea fiecăruia dintre noi care se deschid să fie folosiți pentru el. Amin.